Gaurren intzulego hemen gaude ostiral baten gehiagoan badakizue aurtengoko uda honetan ostiraldetako webagarrasiketan ba programa bereziak egingo ditugula eta urtean zeharreko ba elkarrizkerak eta berreskuratzeko asmoa daukagula. Eh komentatu ba, aurreko astean ere komentatu genizuen bezela ba Kasu bereziei ere lekua utziko diegula eta gaurkoan baita ere ba, gaurko da sunarekin lotutako ba, gaibatekarriko izuegu eta espreski garrasika honetarako grabatutako elkarrizketa bat. Izan ere gaurkoan ze, ze elkarrizketa eta entzun, e, bueno, izango ditugu nentzungai. Ba, bueno, lehenengo eta behin, ba, bihar ekainaren nogeita sortzian, ba, estongoleko matxinadaren urte hurrena ospatu egiten da eh ba sexu azkapenerako aldarrikapen eguna eta ba, gurean izango ditu ba Euskal Herri bueno Eskanderrian ba mugimenduaren ba, berrantolaketan eta e, lanean dauden bikide eta bueno mintzatuko gara ba, egun honen historiaz eta pizkat ba gaurko egoeraz ondoren baie ekingo diogula ba elkarrizkerei Eta lehenengo eta behin, hau ba, txaiaren namarrean, astelen baten, gure astelenetako garrezikako kideek e zuten elkarrezketa bat ekarriko dizuegu. Izan ere, egun horretan, ba, bueno, aste horretan, jenero hariketak liburuaren aurkezpena izan baitzen izar beltzen, eta, ba, esan bezala, gure bikide hauek, ba, autorea, elkarrezketatu, bueno, autoretako bat, okera ok espanago, elkarrizketatu egin zuten. Eta, ba, azkenengo elkarrizketa, ba, nola ez, ba, martxoaren sortzian, ba, ostiraleko garrasikan egin genuen elkarrizketa bat izango duzue, ba, egun horretan, bilgune, bueno, egun horren bueltan, bilgune feministako kide batekin mintzatu ginen, eta, ba, pixka bat, ba, feminismoaren Ba, feminismoaz, feminismoaren egoeraz gaur egungo gizartean eta lehenengo ba, bueno ba, lehenengo ba daukaten edo le lengo elkarrisketan entzuko kontzeptu antzeko edo gertuko asko ba atera ziren baita ere elkarrizketa horretan. Bueno, eta gogoratu Irola irratia entzuten zaudetela egun da sasbi puntu bostean. Eta ba bueno, pro, e, zera, irratearekin kontaktuan jarri nahi izan eskero, ba, irolaberriak arroba gmail.com webun o sea, elbidea daukazuela. Baita bueno, gure programarekin, ba, zera, programazio berezia huetarako, ba, kontaktatu nahi izan eskero, edo urtean zehar gurekin kontaktatu nahi izan eskero, e, garrasika.info arroba gmail.com dela, E, bueno, baita ere, oinudan motelago gabitz, baina telefonoak bertan jarraitzen du eta erantzun gailoak fontzionatu egiten du. Um, aber nera, bertan mezuren bat utzi eskero ba, ba, kontutan izan hori udadala eta batek daki noiz entzungo duen nork. Baina telefonoa bederatzi lau, laubi bat zaspi 060 dela. Eta, bueno, eta irratia beba, interneten topatu dezakezuela, irubelbikoitza.sindominio.net barra irola web gunean. E, baita ere, komentatu, ba, guk jarraitzen dugula gure errepikapenak izaten, errepikapenak biar goizean izango dela, ba, goizeko marretatik amaika aterdia karte, <coughs> parkatu. Eta, ba, baita ere, ba, honetan ba, musikaliberaren aldeko autua egiten dugula, e, ba, hori kontinuitatean entzuten duzuen musika dandana dana e, librea dela, eta gure fonotekako lagunek, ba, gonbidatzen gaituztela, hola, muy amablemente, gure programetan eta, ba, baita musikalibrea jartzera. Guk, xea, e, ba, erronka hori jaso egin gedun, kurtso erdi partean, eta gaurkoan, gurekin dugun taldea Radikal Blues du izena, Disca lo que me llevo, zaratamun estudio ten dago así que imagina el saqueguu vizcaya al dekoak direla, batea que igual la reggae da, sa sacar demasiadas conclusiones con muy poca información, vaya, bueno, va, ba, ona, va, ba, esan pensala, Radical Blues tal dea. lo que por desgracia es bien de mucho parece que soy solo aquella que me escucho y para mi bien saber esperar nada de lo que me digas ahora mi vida va a cambiar y para bien o para mal este es el momento y el seguir muerto en la vida ahora se llama pasar La maleta por última vez O abrir una puerta a la denuncia Presiento el calor y la comprensión Y aprendo de aquellos que Que tenga razón Esto lo visto Esto lo visto Esto lo visto Esto lo visto Esto lo visto Esto lo visto estar en store seguir imaginándome tiene muy alterado pa de todo oficio no me estoy enterando es que me tiemblan las manos encuentro no tan cansado ese es este el futuro que que me prometí y para ser más cruel me tendría que metir pero por pensa que pero todo debe ser así No da por ti un duro y no creerte nada Es pensar que todo va a seguir igual mañana Deshacer la maleta por última vez O abrir una puerta a la denunciar Presiento el calor y la incomprensión Y aprendo de aquellos que quen que, que tengan razón Esto <tose> lo visto, lo que puedo cambiar si decí que no soy yo quien yo solía pensar y a que viene el roo de que el peligro está detrás todo lo que pas mañana me... Bueno, eta biharko eguna ekainaren hobita sortzia dela eta baditu ba ditugu urekin ba, Euskal Herria enseksuaskapenerako mugimenduaren berrantolaketan eta dauden biekide Gabon. Apa, Gabon. Bueno, Gabon dinotzuet, bale, badakigu egun argia gala, baina, bueno, hai darle un poco toke del programa. Ez bai, komentario hauek beti egiten ditugu eta gero uzten ditugu horrela grabatuta. Grabatzen dugunean ere. Eta, ba, bueno, ba, hori, ba, gaurkoan zauekin itzegin beharren duen, en, ba, ekañaren hogeita sortziaz, eta azteko pizkabat igual historia egingo dugu, eta ze, zer dela eta ekañaren hogeita sortzia, ba, seksuazkapen erako mugimenduan, zer, zer, zer gaiti da ito bat, edo? Ba, kokatu bar dugu, e, gertakariak, ekorteko kokatu bar ditugu, miaberatzira unda irugeta beratziko ekañaren hogeita sortzia, ja, baina aurreko egunetan, eta, bueno, ba, praktikaz, edozein praktika, praktikaz heterosexualak debekatuta zeuden e, mende bade guztian, Europan eta Amerikan, eta estatu batuetan, ba, bueno, horre mafien arteko eta, eta udaletxeen arteko harremanak eragin zuten, ba, bueno, gaur egun ambienteko tabernak esakutzen ditugun noiek e, sortzera, Eta, ba, eta hoietan, klandez biltzen ziren, batez ere jende gaztea, e, etxetik e, bota, euren familia etxetik bota zituzten gazteak e, euren e, jarrera sexualagatik. eta, ba, bueno, e, bain eta berriro polizien zarek adakegoten ziren taberna berna hoietan, jendea atxilotuta eramaten zuten, eta esan beharra dago, ba, hazi eran eta betidanik, ba, bueno, atxilotuta eramaten zituzten gazte horiek, ba, nahiko modu E, gazteaga eko modu pasiboan hartzen zuten, ez? Ba, bueno, zer gertatuko zitzaien, nahiko modu, uh -huh. nahiko modu pasiboan hartzen zuten atxiloketa horiek baina, e, justo, irrogeta beratziko, ekainako geta gau horretan, e, gabeko hamabietan, polizia junziren atxiloketak e, gauzatzera taberna horretara, baina, ohingo, ohingoan, oh, ez ziren, e, es ez gasto hiek ziren hain pasivo egon atziloketen aurrean eta bueno ba asi ziren erantzuten eta poliziaren kontra holdartzen hasi ziren mm -hmm. ba bueno egoera egoera idazten oh, ezin horren kontra Claro, o sea, dugu, su comentatu su, baina igual ai pagarriada bebaio, zatea se lango eta jasotzen zituzten, es ta Bai, bai. Olartzeko el, Holango egoera bat. Espetzeratzeak egoten ziren eta espetzeratzoiek esiren espetzeratzea zela batean laga utzi eta hor gazteak e, aztuta eukitzea ez. Horre, esan beharra dago farmaseutika munduan eta sikatrizazio munduan e, gazte horiek askotan erabili izan zirela frogetarako, e, askok mm -hmm. zituztela, askok esteriliz, esterilizatu zituztela. Eta askokeonogora ba bueno, esaten da egoera vegetatibo batean utsi zituztela e, Hori danna e, gehi beste araso sozial eta politiko batzuk emaiten ari zirena gara joietan Estatu batuetan esaate baterako bihendango geraren kontrako e, mugiomenduak ezaaleena edo pantera beltzarenak edo por las puertorñas. Eta ba bueno, eh egoera gataskatzu horretan justo izan ziren bagazte gehien bat gehienbater transexualak eta lesbianak, zeintzuk eh ba bueno eh hasien hasien dizkarroietan, 5 dizkarroietan. Eh kontra eta bueno, azkenean hortik e, dator gaur egun ospatzen da 28. Bai, baina gaur egun ospatzen da nekainaren 28ak. Ez tauka horren beste zer ikusirik, ez? Edo zein da gaur egun askapen muimenduak topatzen duen, ez, errealitatea? Ba, kontuan izan behar dugu, gara iotan, gertatu zan, irrogeta daratxiko egun egunoietan gertatu zan izan matxina da bat izan zen altsamendu bat, izan zen motin bat, sistemaren kontra, polizearen kontra, jazarpenaren kontra eta represioaren kontra, ez? E, sistema kapitalistak, bat sistema kapitalistak, ondo baino beto garatu ditu, e, bat, ez dakit, e, sistemaren kontrako jarrera hoiek, mm, desaktibatzeko moduak baditu ez? Eta horre ba, mugimendu horren barruan, batzuei ematen dizkiete hainbat privilegio, eta privilegioien gainean, Gende hori gainontzeko mugimendua ba, traizionatu egiten du. Hori da gertatu dana sexu eskaperako mugimenduan e, eta ez bakarrik mugimendu honetan basiketan historian sehr ba mugimendu gehienekin Ze, bueno, estatuak ezin eta uhum. boterak ezin hori baino ez? Osa, garaipen bat e, bere kontra estatuak ezin du mugimendu, ez? Eta horregatik asimilazio prozesu bat ematen du, eh? Horretan eh, kokatzen du adibidez ezkontzalako legea. Uhum. Edo polizia bera bere garraietan estongoaleko matxina da izan san, polizien kontrako jarrera oso oso bortitza, oso bortitza sehor egon ziren barrikadak egon ziren eh, eh mono, nahiko gaizki atera zirenak hortik, sorionez. E... eta hm hori desaktibatzeko modurikoberena da, ba bueno, estatuak ematen dizkigu E, askatasun desaktibatu, desaktibatuta dauden askatasunak, eskontzaharako legea adibidez, eta horrekin, ba, bueno, esaten digute, egon iziik, lasa egon, ze bat duzu eamen duzuena, eta ez irekia gehiago ez. Es. Eskontzahar legea hori izan da, e, egin digutena da, heterosexuala ez dan jendea, eredu heterosexualera batzea, Eta hori da lortu dugun bakarra. ez dugu lortu bestea, ez dugu lortu beste zer. Mhm, eta hori imaginatzen dut e, parte bat, o sa, parte baten, kolektiboaren parte baten parkatu. Ba, o <risa> horrekin bebai imaginatzen dut, bai eman dela asimilazio bat, baina bakarrik bebai, ba, kolektiboaren edo komunitatearen parte baten asimilazioa bakarrik, es bereizketa edo nonbait Zela nabaritzen da, ez? Azkenean jente dana-dana besta batzen, ez? Ez, baina, en... ez, bero eh, hortik sortu ziren iru, bi edo iru bloke dezberdin, eh, baina, karo, eh, oso zaia da borrokatzea, zure barruan daukasun kide baten kontra, badineta kide hori gainera duen estatuaren aparatu guztia bere alde. Uh -huh. E, Ordun Euskal Herrian sorionez, e, Euskal Herriaren e, egoera eta eta bueno, idiosinkrasia soziopolitiko berezia daukalako, e, sorionez Euskal Herrian irautzaie diren bloke hori nagusiena da, ez da? E, hau da, jendartalaketabaten aldeko proposamena, daramaten zergazkamenarako eragilak, uh -huh. gehiengoa da, uh -huh. baina zergertatzen da. Erreformista eh, er diren eragile hoiek uh -huh. Mediatikoki Eta guzti eta arlo guztietan eh, babes diagoa daukate uh -huh. Estatuaren babesa daukatelako eh, Ordu nor eh, ba, bueno, Bai eh, Bai indarko relazioa Nun bait oso, zuzena, ez da oso zena Eta Bueno Lehen komentatu dugu be bai, baselan zelan, zeuek, ba, seksu askapenerako mugimenduaren berrantolak honetan parte hartzen ari zareten, ze, bueno, duela oker espanago bizpairu urte ez, ba, gazte gamdeza, bueno, gaztegamek bere ibilbideari amaiera mantziola, eta zein dago handago antolakuntza maian. Bueno, ba, gaur egun, ba, gaude bilduta, Bilbon, Uribe Durangaldea, Eskerraldea eta De Bagoiena. Eta ba, gaur egun, gaude ba, eratxe prozesu horretan, da, da proposamen politikoaren estabai da, mm -hmm. eta oren txarri gara esken ba, nukituak ematen. Mm -hmm. Eta, bueno, eta biharko egunari begira, ze deialdi daude deituak. Bueno, bai, behar daukagu eskoriatzeko txosna gunean, bosterditan e, egin dugu deialdi bat, beste deialdia Bilbon egin dugu, moiua plazatik, arrazaldeko sortxiretan, abiatuko den manifestazioan, gero gaizteizen be manifestazio bat egingo da, baina... Azkena, sa, azken momentuko arazoak al que uki ditugu, se ta maniaren amaillako ibilbidea eta debekatu eginda, se ta da gistaiseko bataiaren edo ba urteurrena eta amaitze, o sea, bai, plaza es okupata bai, egon da. Bai, ostatu amaitzea eta ba izango da. Bueno, baina la hermania, bai abiatuko da. Mania abiatuko ez? da, un e? batetan, esan gai, no na baina Vale. Ba, imania abiatuko da vale. Bota, ni nire aldetik neuskan galdera denakia bukatu egin ditut eta ez dakit, ba sebaser gaitu nahi izan eskero Ba, ba Zimaz, bueno, eskertzea irola irratiari guri, ba, gonbi apena egitea, eta ba, aukera hau emotea eta uh -huh. ni matzaien deari, ba, manifestazietara eta dialdietara gerturatzen Azken finian, ez da gehi, lesbiana, transeksual edo, edo zein mugimendu edo ba, gizartearen arlo baten, oza, bakar baten borroka. Ez baten borroka. Ez da herri osoaren borroka da eta guztiok batzen bagara siurrenik kriston galdaketak nabarmenduko ditugu gure gizartean. Ba, bueno, ba, eskerrik asko gurean izateagatik eta ba, urren arte jarraktuko bitzaitan. horrela jarretzen dugu, kasu honetan alistea kalde batera utxita eta ba, gaueko bigarren elkarrezketarekin. Kasu honetan esan ba, dizuegu lehen zelan, e, bueno, ba bederatziak baina purtsu egin dugu e, ordu, ordua zela eta eta ba, generoariketak feminismoaren subjektua aktestu bilduma ba, ba ekarri dugu ba honetara eta zergaitea ba, bueno, ba liburua interesgarri zetas gain ba, kasu honetan ostegunean bertan eh iralako isarbeltzateneoan aurkezpen bat egongo baita arratsaldeko 7etan eh liburuaren aurkezpena egile bat eta koordinadore idazleetako bat eta koordinadoreetako bat izango dira bertan eta ba, bueno ba liburu aurkeztu ostean ere mailen guru eta etabai da egongo da beraz ba, une interesgarria idozu zaigu, elkarresketatxo hau ba, egiteko eta zui hurbiltzeko eta ba xeituan duzu eta espero dugu ere ba zuen gustoko izatea eta ba animatzea isabeltzatenora hurbiltzen euskeras izango da eh bai aurkezpena ta baita maiengurua ere beraz bueno ba, askotan kezu izaten gara ez ditugula euskarazko ekintzakie izaten eta bueno ba eskertu badugu ere horrelako da dena ba, parte hartu Beraz, ementxe daukazue, egile itazletako batekin, egile liburuaren egietako batekin, gaur arratsaldean egindako elkarrezketa. Bueno, Gabon, Amaia. Hau, pa Bueno, ba, esan dugun bezala, gurekin daukagu, genero hariketak, e, liburuaren idazletako bat. Eta, mm -hmm. bueno, ba, hostegun honetan, e, Bilboko iralako izarbeltzatenean aurkezpena daukazuela baliatuta, ba, bueno, Ba, deitu dizugu ea kontatzeko apurtxugat, jeneruareketak ba, feminismoaren subjektua liburu-ariburuz itxegiteko, eta igual ba, lehenengo galdera botako dizuguna da, ea noiz sortu zen proiektu hau aurrera teratzeko ideia, eta bono zin izan den prozesua liburu argitaratu den arte. Bai. Bueno, baina, zortekian egindako proiektuari gari, egin liburu honetan parte hartzen du ugari. Ebat ezter originalak hitz egiztugu, besoratzek itzuli ituzteu zure referentialak eta elkartu ginen mm, orain dela urte bete egitarmoa egiteko eta bueno prozesu luze izan du egia ez ezaitu urte bete gohi urte izan nire baina luze izan da mm. Bueno gero E, igual azteko ez, e, sarrera sa, bezala, esaten duzori, e, feminismoaren subjetuak, testu bilduma, gorpuz ikus ezinak, ikus garri egiteko urratsa dela. Zer e, esan nahi duzu horrekin? Ba, orain, orain arte, eh? feminismoari ari buruz hita genuenean, mm, ba, altzuden korronte nauguziak edo horretaz hita iten zutenak, Baina azken alde honetan ikuspegi eta paspetiba diferenteak e, geitu dira, pizkat, e, agertu dira. Eta horri begiratu negen e, egin, horri lekua egin negen egin. Eta pizkat, e, bezalako begiradak, bezalako be bizitenak, mm, pizkat, pues, e, e, lekua egin, eta horri buruz hitzegi, horri zanolizak elburua eta, bueno, ba, pentsamendu transfeministarantz urbiltzen diren gogoetak eta, bueno, ekarpenak bildu dituzu helbur honetan. Mm -hmm. Eta saldo aldi guztapurtxu bat e, ezagutzen ez dugun entzago zer esan transfeminismoa? transfeminismoak. Eta, bihitzetan ezatea ez errezat. Baina, bueno, izago ditotek egipizkagat. Ezken aldiko feminismoa diburuzi izagitea eta bere zaugarri nagozien han da, bai? eh zaiatu bada pizkat e, manifesto travesa feminista dago eh Granadako eh jardunal feminista tan eh sizen horreta egiten e, mm. bebai, eta gero Portugaleteko jardunal Feministetan també bai eta travesa feminismoa deitu izan da mm, a ber hor e, itzmenara pizkat e bi gain, gain ditu hordura em, arte emakume eta zit eguruziteiten genuelako, baina hortika aurrera em, genero diferenteak agertzen dira. Eta pizkadikotomia horrekin hau esten dugu. Eh, bona, ipatzen... Aipatzen da ere, ba, liburu honetan, helburua ez dela transfeminismoan en barnean, monek bueno, arpen berriak egitea edo e, bilduma esanguratzu bat egitea ere, ez helburua elburua gogoeta sortzea eta lantzea da. sei Elburu bezala, gogoeta hori nori zuzendua, noren gogoetaren esperoan dago liburua egiten irazten duzuenean? Ba... Alde bateti Euuzkal dieztunen komunitateari begira jarri gara etxrratik itzuulu ditugu testu referentzial batzu Eu baina ez alde batetiba Euuzkal Herrian bizuen e, jendateari ez, Euzkalte gure artean ere gai honi buruztu hitz egiteko aukera emateko bat genuen gogoa, e, oni buruz euzskaraz ere hitz egiteko. E, liburuak, atal ezberdinak ditu, ezta? Gual, mm -hmm. kontatu aligus apurbat zelan dagoen banatutaz, e, eta zein zentsurekin? Bai, mm, bale. E, zugu egin izan lan teorikoa, o bakarri teorian e, onarritzen dana. E, egin, egin izan dugu, mm, perspektiua diferentetat ibeiratu gai honi. Alde bat dirizipenak, etezetikoetak, eta guzti honi marko teorikoa ipini eta bukatzeko glosategi bat ez zeini hori zaun lehizateke lau izatean ez zana Hori da ez adibide ze glosategi honetan bai e, uh -huh. zer biltzen duzue, liburuan zehar ikutzen diren gai batzuk ba, errezago kontzeptuetan bilduta, ez da, eh? jendeak gukulertu ba, alizateko eta sakondu alizateko? Bueno, mm, alako, alako zer bai bai eh e, lo fatalean agertzen den ala e, erabiltzen diren hitzak baina azken aldiko hitzak eh eh eguna da eh pues azkenego beroratu ke propozbazen ditugula mitetamendik eh gaur soil dituunak eh gure idei e, feminista gaurkotzeko asmoarekin Egualde e, liburuaren e, bueno, parte hartu duen jendeari begira ez e, ba, ikusi dugu e, ba, esparru ezberdinetan ibiltzenen jendea bai feminismoan e, baina baita ere unibertsitatean, artean eta literaturan ibilitako edobiltzen den jendea. E, nola, nola sortu da ez, el kargune hori edo jende ezberdinaren arteko bueno, lotura hori ero liburuan dena dena e, islatzeko edo ba el ezagunak elgarren egunak ninen batzuk eta etorrean bakoitzak e, zituen referentzia e, pitiitu maigañena eta ordan daude ba, hori da e, e, ba, lagun taldi bat edo e, gain inguruan interesa eduki dugunak eta gero bakoitzari da ba, burura etorri daizkion e, referente interesanta daude diren burziak, Baina, bueno, dauden guztia dira <risa> interesgarria gure ustezkak <eskalkiña>. ino <risa> Eta, bueno, pizkabat horrela horrela horretu da nuen Igual, eh, bueno, hosteguneko eh, horkezpena komentatu horretik Igual, nibadok atasken alderatu horrean ikusi dugu licentzia, liburua argintalatutako lizentzia Creative mm -hmm. Commons dela hori ere, bueno, eh, aldeza horreti pentsatutako zerbait zen eh, Dozen eh, irizpidera biduzue duzu e lizentzia berabiltzeko. Dai, bueno, hori e, argitaletzearekin da olotuta, edo argitaletze beharriarekin. Horrein e, dela urtebete, urtebete baino pizkadeiago, e, jaio ezen, edo, eta argitaletze autogestionatua da, independientea, eta bueno, baditu bere prinsipioak, ez? Eta hien artean hori dago. Eh, Creative Commons eh lisentzia, ukitzea. Uh -huh. Bueno, joateko, no hori ba, comenta tu algo, hori ostegunean eh usrbeltzera hurbiltzen den jendea se aurkituko duen aurkezpen horretan, gero ere uh -huh. sola saldio maingururik egongo den edo bueno. Bai. Bueno, berdan eh ara eh, liburuaren nagilea eh, bat eta eh korrenatzaile bat eta Eh, ba, komentatuko pizka zertan eh, arituaren liburu horretan eta zertzo patu editekeen liburu horretan eta bai, bai, debaterako prez eh, joan goara horban <gurran> animatun egin zedituztegu bat behar zera arratzuleko ez da ba, ez diretan segundonetan izarruetzen, bai Osondore, gaila azkenik ba, non horkitu dezakegu liburua? Bai eh, liburua anti dendan, e, ongo da bilbon. eh bada hori diferente ta baina metie libro denda alternativa alternativa eta mm -hmm. osondo ba, bueno, eskertu nahi zugu gaur gauean gurekin egon izan eta ba beti bezala ba asken esan baituzu edo zer gauza gehitzeko ba hemen dauka su hiler erratiko mikrofonoa vale ba eska de kalko zu eta eta hartzen da Vale, Millasker. Vale. Vale, Ur bai Garrasika entzutenari zara. Irola Irratiaren albistegia. Zuleok, jarraitzen dugu hemen sai honetan, irola irratian, egun dasaspi puntu bostean, eta bainaak lehen no, komentatu izuden bezala, ba, gurekin dugu telefonoaren bestaldean, bilgune feministako kide bat, Gabon. Gabon. Bai, e, bueno, eta beraekin nola ez, ba, biharko emakumearen egunaren inguruan mintzatuko gara. Lehenengo eta bain, eta, bueno, naizta komentatu egin dugun jadanik programa honetan, ba, aldarririk importantena abortuaren legea izango da, askotan izan dugu mintzagai, baina norbaitek inoiz entzunez padu, ba, komentatuko diguzu ea zertan dagoen eta zelan eragiten digun emakume hori eta gizarteari orokorrean baita ere, gizartearen parte garelako ezta? <laughs> Bai, eh bai, azkenean hori e, justo orain e, legearekin gaude gora ta bera, es, azkenean e, egin nahi dutena da piskat atzera bueltatu eta incluso orain daukagun legea legea baino murriztaileagoa izatea eta eta bueno, orduan, osea or, gaude piskat horrekin eh ganean ez gura aldarrikapena da, ez dugula atzera bueltarik nahi. Eta, eta gainera ez dugula onartzen ere gaur egunen daukaguna, baizik eta aurrera pausoak eman nahi ditugula, eta gaur egun daukaguna ere gainditu nahi dugula. Eta hori izango da aldarrikapen nagusia, baina bueno, hori piskate, horren testu ingura, piskat da emakumen erabakitzeko eskubidea, ez? ez da bakarrik abortori, abortorik ez dutela usten, baizik eta gure borputzaren gainan ez dugutela erabakitzen usten, eta ordan. Bueno, eldarrik apena piskatortik doa. Bai, izan ere, ba, bueno, osu komentatu egin duzu entxebertan, ba, orain dagoena ere gainditu egin beharko litzatekeela. ez, askotan komentatu egin dugu baita programa honetan, ba, zela, bueno, ba, izpolitaiek, ez, ba, izan ez, bueno, EPEKA planteatuz eta, e, eta gizarte segurantzaren barroan kokatuz, ez, Abortu, abortatzeko eskubide hori. Ba, batzutan ez dala horrela BBT izan, ez da? Ba, hori da, oza, eskenen ematen du ba, gaudela aldarrikatzen. E, ba, hori, onartu lehi duten lege berria, e, murrizta murri tzailea dela edo, baina gaur egun daukaguna ere, ba, ez digu usten e, erabakitzen, ez? Oza, etaiteke kasu konkretu batzuetan gizarte segurantzaren barruan, Eta, eta beraz, emakume guztiak ez daukagula eskubiderik hori gauzatzeko, ez? Hmm. Ba ere, bueno, ozal, e, osasun publikotik kanpo egin daiteke, baina, klar, hori ja da, e, ba, dirugeiago edo, baliabideak dituzten emakumeentzako eta baliabideak ez dutu, duten emakumentzako, ba, ba ez dago aukerarik, edo... Uhum. bueno, pixkate hori ere begiratu dar da. Da, zu su komentatu bezala ez, gure gorpuzak direnez, ba, beba, eh, gure gorpuzak beste batzuen poltsikoak betetze, betetzen, betetzeko atzakia edo izan dira, eta jarraitu izan dute izaten. Ez? Ba, hori da, eskenean e, e, e, hori da, eskenean hori da, eskenean hori da, eskenean hori Batz eta baiziketa gure gorputzaren gainean hartzen diren erabaki guztiak, ez? Mm. E, enean gu, gure gorputza edo gure burua kontrolatzea dut helburu e, eta batez ere ba, ekonomikoki edo bueno, kontrol sozial horrenpean e, ba bueno, dago guztia adortuada da, atalbat baina baina hor barruan badaude beste, beste asko es ba, batez ere gaur egun bizi dugun egoera gainera bari geros eta neurri gehiago hartzen dituztela e, ba, eskubide sozialak murrizteko ba ba horremakumiok bereziki pagiratzen ari gara egoera latxa edo Ba, gainera igual baten batzuei, ba batzuek igual dituten horretan pentsatuko, niri beintzat askotan burutik pasa izan zait, Base kuriosoa ez, berriro holango otsera pauso bat planteatzea, ba precisamente langabeziak gora egiten duenean, ez? Eta emakumearen irudia, ba, berriro etxearen esparrura istea ba, planteatzea, ez? Ba derrigortutako amatasun batekin, Ez eta umen zaintzaren eta familiaren zaintzaren zera horretara berriro bakateatu emakumea ez? Bai bai Gaur egun hori gertatzen ari da, oso azkeneanlangabezia goradoa eta e, merkatu e, oso ordaintutako merkatutik kanporagoa zen lehenengogu, eta eta horik nahi du eta gehiago etxea e, zeran mugatzen dituztela emakumeak eta Eta, eta hori da, eta gure papera e, lehen baino gehiago, bahori, zaintzaile izatera, etzeko handri izatera, mugatu nahi dute. Eta, eta hori gaur egungo goteztu inguruan, geroz eta gehiago lortzen nari, bera. Uh -huh. bai, gainera, ino izaztenean guzti son hartu, precisamente zaintza horrek suposatzen ese, estruktura ekonomikoari suposatzen dioten etekina, ez da? Bai hori da, azkenean sa, gaur egungo sistema e, bizirauteko edo oinarrizko oinarrisko egitura da. Eta, eta ez daude preez hori onartzeko eta eta hori lan sa, lan produktibo bezala onartzeko. Hori azkenean bagau beti aldarrikatu izan dugu. Es, produktibo, reproduktibo hor muga e, gainditu behar dugu labengoz eta ikustea bizitarako oinarrizkoak diren lan guzti hauek ba ereko behar ber direla. Eta ez direla bakarrik etzetik kanpokoak, baizik eta etxebarrukoak ere bai. Eta guzti honekin gainera, bueno, azkenengo asteetan beste estarrin batzuk izan ditugu, esolan eh? gonbidatu berezi batzuk izan ditugu eztabai da guzti honetara eta batzutan hori ba politika kontuetan esartzeko gomendia ematen digutenoei ba, bueno, deudenok bueno, ematen diguten oi bai. E, ba, gu, guk entzun bari landugu be bai, ba Munilla eta bestelako pertsonaje hauen, bueno, barra basada ana kesta. Eh, sepa be dosei edo sein gentzia maila izan dezake Elizak ba eda eraba, hartzenariren erabaki politiko guzti hauetan Ba, soritzarrez, e, oraindik, e, digesurra da dirudere kriston eragina daukat, ez bestela e, ez genuke biziko ez gaur egon bizitzen ari garen eraso guztiak. E, nik uste dut kezkagarria dela eta ez bakarrik euskal herri maian baizik eta Europa maian e, ez guineko mugimendu, e, mugimenduak izaten ari den eh hartze ba, hori ba hor batera doa Elisa eta eta botatzen dituzten hori perla guztiak zubean dasun bezala bide horretan doaz, eta gaur egun Euskal Herrian eta ba bueno estatuan e, Spainran me pegaudela ba ba bueno PPko gobernuak beraien osea be, beraien me edo bueno, parte dira ese askenean Elisa ke duena ba banetitzen dute eta pues, abortuaren legea adibidez ba or, sa, e, e, erabiltzen ari diren e, argudioak edo, entre comillas ba va a ilisaren albira barruan daude. Bai, sea familia judiocristavaren irudi hori, eh? eta emakume gaiztoen eta sorginentzea ba, zera hori gaineratu nahi digute Ba, idikotomia badago dago azkenan, ez, emakume hona eta emakume gaiztoa zintzuk diren, eta oso ondo markatzen dute gainera, e, zein den bakoitzaren papera, eta eta emakume ona izan nahi baduzu zelango izan behar zaren, eta beste ok, ba, emakume txarra gara, ez, eta gure guruarekin gaizki zentitu behar gara, eta, mm. eta bueno, pizkati du hori behar indik, ba, e, beste modu bateko, oza, evoluzionatzen dua, baina azkenean, Hor dago, eta, eta gaur egun orain dikorrela bizi dugu. Bai, ez azkenean gure txuko metatzen zenu enaren arira, bat okatzen zaiguna antzada, bajarraizea gure gorpuzak gorrotatzen, eta siakaso segatik ez garen gizonesko jaio desiratzen, ez? Bai, bai hori da, azkenean... Ezke gainerik ustan dugu egunerokotasunean, eta gure jendearen artean, ere bai, es? E, altua bat oso altua zara, basua basara, oso basua zara. Ez daki denolakoa basara, beti egon behar zarafte gorputz bat deziratzen, eta eta beti gaineran norabidea da objektu izatea, es? Eta dezirako objektu bat izatea. Eta pizkatoria hori dago ere horre atzean. Bai, zu komentatu duzu igual askorentzako mingarria izan daiteken puntu bat, baina gure artean be bai, entzuten, bueno, entzuten ditugu edo somatzen ditugu olangoak, ez? E, baina beste, bueno, horrekin igual ez oso ba, gaurrutitik doan gaibada, precisamente, ba, hori, zerango percepzio daukagu gure inguruetan, ba gauzak, ba, hobetzen zela edo behintzat kontzientzia maila handitzen doan, eta... Baina errealitateak be bestelako datu batzuk erakusten dizkigu, ba, gasteen porzentaila importante batek pentsatzen duena nadibidez, ba, hori geloskor sentitza erlazio baten normala dala, ez? Bai, bai, eta oso eskagarria da gainera, ez? Azkena e, e, garaietan e hori egin egindiren ikerketak demostratzen dute gasteen artean e, ez dago la inolako e, kontzientziarik, eta nik esango nuke e, ez bakarriko gure gertutatu zenetik kanpo, baizik eta gure jendeetik gertu ere, badakigu oso ondo zein den politikoki zuzen aden diskurtzua, baina gero nik e, analizatuko nituzke gehiago jarredak, eta nik uste dut oraindik asko dugula egiteko bai, gure jendearen artean, eta bueno, askoz gehiago ea ja, ba, gure gunetik kanpo dagoen jendearekin. Baina, adibidez, burura torten erasoitza hitz tabu horren erabilpena, ez? Askotan bai. Eta ba, identifikatzeko zaia da, Askotan ez, zer den eraso Zer ez den, eta Dikustu dut askot, osa oraindik ere Ez dugula bat ere lan ez Eta ba, jarrera batzuk eraso Direnak, baiz ditugula Horrela identifikatzen, eta justifikatzen ditugula Oraindik ere, eta bueno horre uznarketa narketa sakon erdin behar da braindik. Bai, honekin batera, buz, ez dakit, baina nik behintzat askotan entzun dudan, edo behintzat lerro artean irakurri izan dudan zera bat edo ideia bat izan da, ba, prezizamente hori ez, elan eskatzen zaigun guri emakume hori poderatzea, ba, beste batzuk euren privilegioak galtzeko prestes daudenean, ez? Edo behintzat planteatzea, euren privilegioak galtzea planteatzeko prestes daudenean, ez? Bai, hori, hori azkenean, e hori horiko bat azkenean askotan emakumeo egitenzegogu errurdunez gurego eraraz, nola baiit esaten diguteez sueke eztu ez hartu espazio publikoa e, atera e, markatu e, produktibora egin nudakitzer, mailak hor ez gara konturatzen ez, beste alde bat dagola eta dazukanzuuna privilleggioiek dituztenak, ez daude la pres pribileegioiek galtzeko eta azkenean. E, Guk Tokia egin dezakegu gure aldetik borrokatuz, baina beste aldeak ere onartu behar du egoera eta onartu behar du ba, ba hori ba, gauza batzuk galdu behar dituela, nahi baldin badu e, jendartea parekidea izatea. izatea.ina ja, ja, bueno, egia esan barhar dugu be bai, pues, komentatu behar dago beba. Emakume askok ez dutela, ba, edo ez dutela, edo beldurra diotela nolabait bebaifeminista itzari, ezta. Baina askotan hori, pos, komentatu duguna, zelan eskatu egiten zaigun guri beti, gure aletxoa emotea, gu beti egon behar gara borrokan, ez, hor lehenengo lerro horretan, eta bitartean, ba, hori utzin eskakse euren kontu ez. Bai, asotan ere, feminismo hitza igual ez da esagutzen, ez? Gai ez? e, e, horretitzeak daude, eta bueno, pizat, e, mugimendu feminista edo lako hitzekiko, ba, nola aiteko, ezakite, mesfidantza egoten da, ez? Eta, ez, ba, ez dakit, orain dike ez dugu lortu e, ikustaraztea, hori dela benetan e, gure, gure bidea izan behar duena, edo benetan parekidetasunean, sin este enbadugu eskubide berdintasunean, ba feminismotik etorri behar dela Ardelalda eta. Bai, eta gukala ere jarraitzen dugu gure enpoderazio bideo hori eta baita ba bueno, azken urte honetan izan beharra dago, ba dena ez dela beti ba salatzea bat ratu txarrak, edo e, eraso sexista, edo, Baina baita ba, ari direla sortzen ba, emakumetasuna aldarrikatzeko ba, beste ikuspegi batzuk ezt adibiz horren adibide bat da duela ilabete batzuk hemen ba, mintzaaga izan genuen Marikarmenismoa. Guk Albbistea bota genuen, baina beti geratu gara pixka bat jakin daian eta elkarrizketa hori beste baterako gordeko dugun arren, ba, pixka bat esplikatzea baldin baukazu zer den. Bai, bueno, ni eh ni de e, bueno, kide bat horre egotas morretan dago, baina oinarrian dagoena da eh ba, invisibilizatuak dauden adineko emakume hoiek ba, bizibilizatzea eta beraiek egiten duten lana eta jendartean daukaten papera goraipatzea nola bait, es, ba, horre atxan dagoena da digo e, argian e, emakumean artean ere E, pues, batzuk visibleagoak izan gaitezkela eta beste batzuk gutxiago eta adineko emakumeak gaur egun ez, ba, gure hendartean rekonozimento zero dago, e, beraiekiko, ez? Eta, jo uh -huh. oazkenan beraiek egiten duten lan, eta, bueno, lehenitze egin duguna pizkat lan reproduktibo hori e, ba, gure bizitza sostengatzeko basikoa da, eta hori ez zailerrekonozitzen da, bueno, egitazmo hori pizkatator hortik eta, bueno, emakume horiei omen alditxo bat edo, edo izan nahi du. Bai, hemen alditxo horiekin bebai jarraituz, ba, urte honetan bebai plaza datu eginda ez, laro gaita bat amama dokumentala, e. ez, eta, pixka bat, belaun aldien arteko zarearen joste bideo horretan, edo, bintzat, memoria horren berreskura penean, edo lan egin, bueno, lan edo aletxo bat izan nahi duen, ez, testigantza bat. Bai e, gainera e, Kriton garrantzea dauka, ez azkenean belaun aldi e, aldak eta hori beti egongo da eta eta oso garrantzituaa da belaun handien arteko harreman hori egotea eta transmisioa eta dagunigo agian igual garai batean e, gar, bueno, garrantzi da edo berrezagoa zen, ba, bizi zirelako elkarrekin e, baserrian etxeberdinan gaur egun. Ba, ez da beste mate nese ta, nik uste dut ba, gure artean badagola kezka hori ere eta eta pizkat gure amaien eta adineko emakumeen valorazio ba, hori eta eginduten guztia, ba, ba bueno, pizkat guk hartzea eta eta guri hurrengoi ere transmititu berdiegula. Bai, guzti honekin burura tortzentzait, zait ba, duela aste pare bat irola irratiean baratoi auki genuen eta hemen ba tertulia txo feminista bat izan genuen. Eta, ba, horretan asko aterazan ko, komentario batez. Bueno, bitartean guk emakumeo jarraitzen dugula saretzen, ez? Eta josten, eta gauzak lotzen, eta gure artean, ba, hori saretzen, ez da? Ba, hori dagarrantzitzu, enan. Ikustu dute gure aldetik hori er, esportzuan egiten dugula horren bidean, ez? Ba, selan eh, emakumeo artean harreman eh, hori hilandu... Eh, Ez dakit, beti esaten dute edo badagoa hurri ditzi bat jendartean ba, ba emakume gure artean esgarela solidarioak edo da egiten dugula hori artean, eta ikustu dirudi horrekin apurtu behar dugula, eta ikusi behar dugula, benetan hori ez daukala lekurik, eta guk, e, ez dakit, behintzat, e, feministan zaiatzen garen, la, da, horrekin apurtzen, eta geros eta arreman gehiago ditea, eta gero geroz eta handiagoak izatea eta zendoagoak. Bai, ba, bueno, e, agurtu, bueno, agurtu aurretik ez, lehenengo, le, azkenengo galdera bota aurretik, ba, gogoraratzea jenteari, biharko manifestazioa, bilboko manifestazioaren data eta, ja, data parkatu ordua eta tokia zeintzuk izango diren? Bai, e, izango da beti bezala eta eta saspiretan. Eta noski, ba, guk beti egiten dugun azkenengo galdera, ea, ez dakite zer edo nahi dozun? Ez, ba, betiko apizkate ezaztea e, ba, gure borroka egunero, e, egunero bizirik e, e, dagoela eta ez bakarrik mugatzea data honetara. Baina, bueno, ba, biharkoa manifa eta mobilizazioak ere garrantzitsuak direla eta, bueno, pues parte hartzeko eta, eta, eta jarraitzeko e, guztian lanean, edo? Bale, ba, eskerrik asko gurean izateagatik eta, ba, biharko egunean horrikusiko gara manifestazioan, bai? <laughs> Baina, ba. eskerrik asko... Ba, izuei... Agur... Ha. Eta bak, izue, e, honetan, ba, kizue, uda honetan programak egiten jarraitzen dugula, holan ba, noixan bein, eta bueno, prinzipio esan genizuen, karrezketak baino ez direla egongo, baina, uda denez, eta nahi duguna, duguna egitera gatozen ez, es, ba, gaurkoan, jadanik lubaki agenda bera hemen irratian daukagula, eta jadanik ezin dugula ekidin, ba, lubaki agenda ikustea, ba, tartea egingo diogu nola ez gaurkoan, ba, agendaren txoko honi. Eta, asteko ze, zer daukagu bihar? Bihar, ekainako gaita sortzi, izarbeltzik gaztetxean, eukiko ditugu kontzertu agauean, 28 eskupitajos, eta ere bai eukiko dugu Bilbon, Moibua plazan, Arratzaldeko sortzietan, stongo lehen egonziren, gatazkaren edo borrokaren adirako mania. Eta bueno, ba, u da, zidelea komentatu dugu, eta nola ez, ba, komentatu auzoetan eta herrietan be, ba, E, festak eta jaiegunak non nahi daudela, eta ba, lehenengo, ba, komentatu eguenean azizitala deustuko berriberako jaiak, eta ba, gaur gabean ba, gabeko amaiketan nizerdi gorriaren kontzertua izango dala eta bihar, bebai, gabeko amaiketan hackers eta dantza txapelketa ere egongo da. E, domekan, gabeko sortzietan painoeren kontzertua ere bai. Era Zapatuan nogeita sortzian, ba sexta gazteguna ospatuko dute, eta hartzaldeko iruretan bazkari egin egongo goda, zeiter ditan, e, parkatu lauter ekitaldia, bostetan magoa, eta zeiter dietan jinkana, eta gabeko amaiketan, ba konzertuak egon dira, ba gudadantza, eta makonak taldekoekin ikusten duzuen bezala, ba manira gerturatzeko, aukera hortxe ere baduzue. Eta aiaraldean, ba, laudion konkretamente, ba, gaueko barkato gordiko hamabietan triki dispoteoa egongo da. Eta Baskari Herrikoia ja, horbeko etxean. E, arratzaldeko bostetan buldertxa pelketa, eta bederatzietan ba, kontzertuak kerio, kreatura, beruna, gorda, kanibal, dj, nas, eta beste talde sorpresa batekin. Hori da ba, biharko egunerako ditu zuen aukera danak, eta ba hoeze ba gu, gure aldetik ba nola es ba gonbidatuko zaituztegu ba komentatu dugun bihar dagoen ba mani horretan parte hartzera es stone.google.esaren urte urrenaren mani horretan parte hartzera ba besterik gabe e, gabon era datorren torre nasterarte aur <laughs> joñe Ezan berrezu. O, ba, hori, gaua kaleak uriak direne, ez ba, uda ere bai, ba, kaleak, eta kaleak bete, eta esgatu etxean, eta jai errikoietara edo manietara animatu eta Bai. Bueno, eta hori, ja gongo gara beste daten, eta <laughs> ondui bigi.